Välkomna till Radio Escape, er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling och med mig vid rodret har jag vår råbarkade sjöbuse Havo Hemmingsson. och <laughs> ah, hej där Danny. Du, du låter lite rosslig idag tycker jag. Står allting väl till hos dig? Ja, jag skulle väl vilja påstå att jag har åkt på en rejäl förkylning här nu. Det, det har börjat att ordna upp sig, men den är ju där och den ligger ju fortfarande kvar. Och äh, ja, jag får försöka uthärda det så mycket som möjligt. Jag, jag skyller på dagens film helt mm. enkelt. För äh, fram tills dess att jag tittade på den så mådde jag alldeles utmärkt. Och sen gick jag igenom den här upplevelsen, mådde bara sämre och sämre. Och helt plötsligt så var jag sjuk också, så... Äh, vi skyller på den helt enkelt. Filmen gjorde mig sjuk. Mm, ja, den här filmen är som ett virus. Den biter tag i en och förgör en inifrån tror jag. Förgör immunförsvaret och bara har i egentligen mentalt, men tydligen även fysiskt i, din, i ditt fall också. Ja, dessvärre. Men vi får ta det för vad det är. Vi är ju inne i hösten nu och då hörde ju till att man åker på en förkylning här och där och är lite snorig och är lite hes och är lite harklig och... Så... Vi får göra det bästa av situationen helt enkelt. Jag, jag ska mm. försöka att inte snyta mig i mikrofonen eller husta rakt in i den utan försöka att vrida huvudet åt ett annat håll om det behövs. Men eh, om inget annat så får vi försöka fixa det i efterproduktionen så att vi inte plågar våra lyssnare alldeles för mycket med alla mina små oljud. Mm, eller så kör vi över bollsstuket och skiter i allt sånt där och bara låter allt gå som du vill för det, det faller ju lite, lite denna veckan i smaken måste jag ju ändå säga att ska vi ändå prata skitfilm så kan vi ju producera en skitpodd samtidigt. Du, jag skulle inte kunna producera något så här illa om jag ens försökte för någonstans så skulle jag ha alldeles för dåligt samvete att man har glömt kvar vissa saker, att man inte klipper runt andra, att man inte fixar här, att man inte tänker igenom där utan det känns så enormt främmande för mig egentligen och jag är inte filmmakare, jag är historieberättare naturligtvis men... Jag har inte hälften av den här mannens påstådda kompetens och jag är ändå säker på att jag hade gjort ett bättre jobb i vissa sammanhang. Ja, det, det här är ju en man som verkar tycka väldigt gott om sig själv eh, trots hans många brister som i stort sett alla utom han upplever. Men eh, ja, det, det är svårt att eh, riktigt nå upp till eller nå ner till den här nivån av eh, filmskapande. För eh, här är det ju inte mycket som står rätt till på någon front. Alltså, det, det finns ingen helhetssyn och det finns ingen i och för sig, du går inte in på makronivån heller och syna detaljerna för det, ingen verkar bry sig i, i den här filmen <laughs> eh, de bara tutar och så och sen så strunt samma om dollyspåren syns eller där är eh, märkliga ljusskuggor eller eh, helt bedrövliga skådespelarprestationer utan eh, det, det är bra nog vi eh, går vidare till nästa scen. Det, det är så de kör här. Och eh, ja. Även om jag är, är van vid att köra lite grann. Efter de här principerna. Att när man filmar så gör man vad man kan med vad man har. Så eh, får man ju ändå ha lite ögonen med sig. Och vara uppmärksam på. –på vad som sker mm. och eh, försöka arbeta runt ens eh, svagheter och brister– –i produktionen som man trots allt har. Men eh, det är tydligen inte alla som eh, tänker på samma vis. Nej, men för mig är det så naturligt att man försöker göra vad man kan med vad man har– Sen är det väl så att man har budgetproblem ibland eller man har inte råd att använda den utrustningen eller man har inte tillgång till de maskinerna och så vidare och så vidare. Absolut, så är det. Använd det du har efter bästa förmåga och efter bästa möjlighet. Och vem vet, om du har någon framgång med det här, då har du kanske råd att använda de där dyra och lyxiga maskinerna i framtiden. Och det har ju ganska uppenbart den här mannen gjort, för hans mm. filmer blir ju marginellt bättre med åren. och um, Jag skulle väl vilja påstå att det här är en av hans absolut sämsta. Och vi har ju redan varit in och nosat på några av hans andra filmer och uh, bara den att de är i toppskiktet utav hans produktion är ju skräckenjagande bara det. Men mm. det, det märks att han har passion för det här mediet. Det gör det faktiskt. Men han är också extremt dålig på att se detaljerna och extremt dålig på att planera och extremt dålig på att Ja, form ger en ordentlig bild för det är ofta som bilden fokuserar på helt fel element i den och där inramningen är helt annorlunda mot vad som borde vara optimalt och så vidare och så vidare. Det är ganska tydligt att han inte har ett bildseende och man kan komma långt på entusiasm men man kommer faktiskt inte hela vägen. Nej, mm, man får ju ha lite talang också kan man ju tycka. Eh, och ja, talang och eh, den här regissören kanske man inte tar och nämner ofta i samma mening faktiskt. För det, det finns inte mycket här som jag skulle vilja tillskriva i, i ett verk av en riktig regissör. Utan det här, det här är ett havsverk. Han kan för det första inte regissera skådespelare om man ser på... ...på filmer vi har kollat på till idag. För det, det, det spretar åt alla håll. Och, eh, antingen så är det så brutalt underskådespelat- ...eller brutalt överskådespelat- ...eller eh, egentligen helt likgiltigt. Att man bara läser repliker- ...som det egentligen oftast är här. Men eh, ja, eh, där fallerar det först och främst. Det finns alltså ingen kraft- och styra skådespelarna här. Det finns inget bildspråk- egentligen heller- till den här eh, filmen- och i någon av hans- eh, efterföljande produktioner- heller egentligen. Utan eh, det, det är bara- några ja, ihopsatta- eh, scener som inte riktigt- kanske hänger samman i-, i bildspråk och presentation. Det finns- eh, Ingen riktig struktur i hur man ska förverkliga filmatiseringen här. Nej det finns, usch jag skulle kunna göra listan lång här men det, det finns inte mycket som stämmer här helt enkelt. Men det finns ju en aspekt här som gör att den här filmen svider lite extra. Inte för mig personligen även om jag känner med alla de som måste ha varit extremt besvikna över den här jag har inte spelat den här spelserien. Jag har inte direkt koll på den. Men det lilla som jag har se... Det stämde inte helt överens med det vi ser i den här filmen. Mer än delar av premissen. Och att det skjuts zombies till höger och vänster. Men det var nog också där gränsen sattes. Ja, det är väl ungefär där de hade tänkt sig. Eh, den här filmatiseringen. Och... Eh... Ja det här var väl om jag inte minns fel Uwe Bolls första eh, spelfilmatisering också. Så här var han ju grön så det förslår. Sen eh, har han ju tagit ett lite enklare spel att göra en film på egentligen. Jag har ju i och för sig inte spelat spelet men eh, själva premissen- är ju hyfsat lätt att översätta- skulle man kunna tycka till filmmediet. Det är inte ett spel som man behöver omarbeta- så väldigt mycket för att eh, göra en film. Mm. Men vad gör Karn med det här materialet? Jo, han tar ett actionspel- med mycket skjuta och action och allt möjligt. Och sen så gör han ingenting av det i stort sett- att man landar på en film där ingenting händer egentligen. Och när det väl händer så ja. ja. Då bara kler man sig i huvudet för man <laughs> förstår inte riktigt vad, vad man presenteras för egentligen. För det är bara rörigt och eh, massa onani eh, och mm. annat som inte passar in överhuvudtaget. Kunde man inte bara koncentrera sig på att göra en någorlunda hyfsad beskräckis av det här materialet? Det är väl ändå vad, vad det här spelet mest lämpar sig till. Det är så dåligt så att jag inte ens kan njuta av att det är så dåligt. Det, det är precis som att allt den här regissören rör vid. Jag får en förbannelse över sig att det ska bli så fruktansvärt som möjligt. Och um, jag är inte förvånad om de här skådespelarna, eller vad vi nu ska kalla dem, inte har någon karriär efter det här. För um, jag är förvånad om den här filmen inte har sänkt allas karriärer som har varit inblandade i den. Ja, det är väl... Absolut inte omöjligt. Även om man ändå har ett par stycken skådespelare som är lite mer välkända för den, den kräsne eller mindre kräsne filmtittaren. Så ja så är ju det här inte direkt en film man sätter upp i CV. Och speciellt för... En av skådespelarna här som en gång har varit en riktigt bra och hyllad skådespelare eh, har fallit så pass mycket att han är med i en sådan här film. Det, det skär lite grann i bröstet i mig när jag får uppleva det och få se hur likgiltig han är i stort sett i varenda scen. Han bryr sig inte överhuvudtaget och jag förstår honom för jag bryr mig överhuvudtaget inte heller Nej, det är väldigt svårt att åsamka någon annan känsla än bara djupt förakt när man tittar på den här och um, det beror till stor del på hur man har valt att lägga upp vissa saker i den här handlingen men um, innan vi kommer dit så är det kanske en bra idé att vi tar en närmare titt på um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag Jo, vi har sett på House of the Dead från 2003 i regi av ingen annan än Uwe Boll och med manus av Dave Parker och Mark Altman. Och spelserien House of the Dead är ju naturligtvis känt från Sega och har ju funnits ganska länge vid det här laget. Sedan 97 om jag läste rätt, jag är, är som sagt var inte helt inläst på den här spelserien och när jag såg den här filmen så var jag nästan tacksam för det för då fanns det ingenting där att förstöra. Den här, <här> föraktkänslan som jag har, den blev inte mycket djupare än så här och... Det är nog precis vad jag klarar av att bära egentligen. Ja, fast å andra sidan så fick man se, se en hel del av spelet i den här filmen. För det verkar ju liksom som så att filmmakarna blev medvetna om att det här inte kanske var den bästa filmen för den här franchisen och dess publik. Så de har... i all sin kastat in sekvenser från spelet i filmen som övergångar mellan scener eller som bara allmän utfyllnad mm. så att det överhuvudtaget ska hända någonting i den här filmen så man får se pixliga zombies bli ihjälskjutna i alla fall då händer du åtminstone någonting även om man knappt kan se vad det är som pågår så man har ju fått sig lite smak av spelet i filmen men jag, jag förstår inte riktigt vad det har där att göra. Nej, verkligen inte. Det här är en fruktansvärt dålig idé att ha med. Därför att det tar en bara ur filmen- om man flyttar en historia över från det ena mediumet till det andra då ska man helst låta bli att påpeka någonting. Även om man kanske slänger in ett litet påskägg här och där eller en liten hänvisning eller något sådant. Det kan vara en rolig detalj för någon som ser den och kan sitta och le lite för sig själv. Som en av spelmaskinerna till det här spelet fanns i bakgrunden någonstans i ett hus. Det hade jag bara fnissat åt och tyckte ah okej, okay. en liten nick till att det här kommer från en spelfranchise det kan vara skärmigt beroende på hur man väljer att lägga upp scenen men det här i House of the Dead det dyker ju upp hela tiden det är ju nästan inga sekvenser där de inte har de här övergångarna med zombies i pixelform som hoppar fram och skriker och en revolver som skjuter till och sen är man tillbaka i filmen igen snacka om att sabba illusionen Exakt. Ja det verkar inte som någon litade på den här filmen och tänkte nej det här kommer inte att funka. Det här är inte House of the Dead. Hur ska vi göra det här mer House of the Dead? Jo vi lägger in House of the Dead i House of the Dead så blir det mer House of the Dead. Och då är det kanske bättre att strunta i, i filmen och gå till till, till skrivbordet. Nu fanns det ju säkerligen inte möjligheter- att lägga produktionen på is- när man väl upptäckte att det hade barkat åt skogen. Så de gjorde vad de kunde. Men den här lösningen är ju så brutalt hemsk- att det inte finns ord för det. Eh, är man extrem fanboy- och eh, bara älska materialet så kanske man kommer tycka att det är coolt där i dem. Men sen så efter femtehälfte gången de klipper in de här spelsekvenserna i filmen så, så har man tröttnat även eh, som den mest inbitna av fanboys när det gäller House of the Red. Nej det här, det här funkar absolut inte. Och jag skulle ändå vilja påstå att det är inte den största synden som den här filmen begår- för den absolut största som är en narrativ katastrof det är att man två minuter in berättar alla dör utom den här killen. För det enda det leder till det är att man inte kan etablera någon form av emotionell koppling till någon av rollfigurerna. Därför att vi vet ju redan att de kommer att dö, det spelar ingen roll. Annars så finns det ju det lilla hoppet att kanske han överlever, kanske hon klarar sig. Jag vill ju se att de kommer ifrån det här stället med livet i behåll. Men om vi redan vet, ja okej, okay. det är bara den snygga mörkhåriga killen som kommer att överleva. Vem bryr sig? ja nej, Jag så det nästan som en, en tröst Måste jag säga När jag såg den här filmen För eh, när man blev introducerad För alla de här vedervärdiga personerna Som fanns i filmen Så kunde man åtminstone ta sig En, en suck av lättnad och tänka ah, Åtminstone kommer de att dö Snart så man blir av med dem Och eh, det, det fick mig igenom Lite av filmen Sen eh, är ju den här inledningssekvensen Lite missvisande. Åtminstone är det det jag tror att de vill få tillstånd med den här eh, märkliga inledningen. För det är ju egentligen inte bara den här snygga mörkhorriga killen som överlever utan det, det finns ju någon annan som åtminstone tar sig ut ur helvetet tillsammans med honom. Och att det ska vara det som ska vara liksom twisten i den här historien. Men jag håller med om att som filmskapare är det här dödsstöten i första akten och avslöja i stort sett hur hela filmen kommer att sluta. Det är helt makabert dåligt genomtänkt. Så jag tänker tillåta att vi begår den största synden som vi skulle kunna begå i den här podden. Nämligen att spoila sönder den här filmen. Mm. För när den själv spoilar sönder sig själv två minuter in, ja då finns det inget engagemang längre. Jag bryr mig inte och jag ber så mycket om ursäkt om det är någon som lyssnar här som tänker Ja men jag hade velat se den här filmen ändå trots allt. I så fall stoppa podden nu och titta på filmen för eh, vi kommer att förstöra den här. Och eh, se det snarare som att vi gör er en tjänst för eh, jag kan säga redan nu att eh, det lutar inte åt det goda hållet i betyget. Nej det gör det ju verkligen inte. Så om du som lyssnar verkligen har för avsikt att se den här filmen så skulle jag vilja säga emot ni Stäng inte av den här podden utan fortsätt och lyssna först. Och Hör vad vi har att säga. Och så kan du ha beskonat dig en, en riktig härdsmälta i hjärnan. Lite längre fram när du skulle se House of the Dead. Så för guds skull, lyssna vidare snälla. Ja då är det upp till våra lyssnare själva. Alltså att välja om de vill följa mitt råd eller ditt råd. Det, det är fritt fram helt enkelt. Och vi... Vi tar väl och försöker plöja vidare och bena upp den här historien bäst vi kan. För eh, vad handlar egentligen House of the Dead om? Jo, det är ett rave på gång ute på en avlägsen ö. Men ack, en grupp ungdomar har missat båten dit. Det lyckas dock övertala en gammal sjökapten att ge dem en lyft till festen. Fast sjöbjörnen är väldigt motvillig, för enligt sägen är ön som det ska till dödens ö från vilken ingen undkommer levande. När det väl kommer fram verkar ravet redan vara över. Inte en levande själ finns på plats, men dock en hel del odöda varelser som inte är så vänligt sinnade. Det verkar finnas en hel del sanning i ryktet som kretsar kring den här ön. För ingen ser nämligen ut och komma därifrån levande. Och jag har inte en aning om den här historien är lyft från något av spelen i den här franchisen. Men jag tvivlar verkligen på det. För med tanke på att den heter House of the Dead så spenderar de extremt lite tid i ett hus- och det är extremt lite skjutande på zombies i det där huset. Det spenderar de mer tid med att göra ut i skogarna runt det. Och ähm, det fungerar väl för vissa det också. Vill man se B-action med en massa zombies som sprängs till höger och vänster. Då levererar väl den här filmen ändå kan man väl tycka. Men handlingsmässigt, kameramässigt och innehållsmässigt. Ja då har vi väl en hel del att invända. Mm, ja, jag undrar om det tillfredsställer så mycket med, med zombieslakten där heller. Eh, men det, det kommer vi väl till lite längre fram när vi pratar om det visuella. Så vi lämnar det i härdan. Och eh, så tittar vi väl lite på den här storyn som börjar... Ack, så grått och trist. Alltså... Jag förstår inte riktigt hur de eh, hade tänkt sig att eh, man skulle känna när man börjar se på House of the Dead. För det är verkligen nolltempo från första början. Det är grått och trist och karaktärerna presenteras på tråkigast möjliga vis. Man glömmer bort dem så fort de har lämnat bildrutan. Och eh, så fortsätter det ungefär så i... Ja vad är det, närmare en timme när de här ungdomarna ska ta sig till ravet ute på ön och resan dit. Ja det är ju mycket spännande för en, en skräckfilm att se ungdomar som åker båt och har roligt tillsammans. Och nej det är det egentligen inte. Jag kan faktiskt säga att de redan är igång och slaktar zombies vid 45 minuter. Så um, det är inte fullt så lång tid som de spenderar på båten. Men jag förstår verkligen att det kändes som det. För det är väldigt långa och väldigt utdragna scener som känns mycket längre än vad de är. Men mm. det är just för att de här rollfigurerna är så extremt obstinata så extremt obehagliga och så extremt okarismatiska. Mm. Jag förstår att det ska föreställa vanliga tonåringar, även om det är ganska uppenbart att skådespelarna är långt över 20, som är lite arroganta, som är lite för självsäkra, som är lite för äventyrstörstande och därför är lite för tuffa för sitt eget bästa. Och visst, jag förstår att det är det de försöker berätta här, men man måste samtidigt ge sina rollfigurer någonting som gör att man ändå kan jag knyter något band till dem, någon igenkänning, någon sympati, någonting som gör att de... Inte bara är en vandrande stereotyp som man tycker illa om, för det är precis vad som händer här. Vi har de käbblande tjejerna, vi har bitcharna, vi har festprissarna, vi har de överkaxiga jockkillarna och de verkar tävla med varandra att vara mest påfrestande och det är en tävling som jag är villig att säga att de allihopa vinner. Nu blir jag lite orolig här för jag fick inte eh, samma intryck av de här eh, ungdomarna från början. Jag såg inte ens röken av någon stereotyp i de här karaktärerna överhuvudtaget. Jag såg inte röken av någonting. Det fanns inte ens tillstämmelse till en stereotyp karaktär i de brålfigurerna som presenteras. Det är bara tomhet. Det är ingenting som är där. De kanske nämner någonting i en dialog ser som så han där, han är snygg men han är dum och hon där, hon är väldigt smart för hon kan ett långt och avancerat ord så där har vi ungefär ribban för karaktärspresentationerna åtminstone för mig jag så inte röken av vare sig bitchar, jocks eller någonting överhuvudtaget, jag såg bara jag såg bara tomhet helt enkelt då var det kanske jag som gav dem fler karaktärsdrag för att det inte bara skulle kännas som ett gäng och som var ute och gick för sig själva för det är annars intrycket man får av dem. Någonting som är överstylat men helt utan substans. Och det är ju en av delarna som gör att de är fullständigt okarismatiska och fullständigt omöjliga att tycka om. Det finns ingenting där, det finns ingenting att knyta an till och att försöka bygga en hel överlevnadsfilm på det, det är ingen bra idé alls. Man behöver någonting att knyta an till och om inte det är rollfigurerna så måste det vara en kanonbra historia men det finns ju inte heller här. Det är ju bara en enda stor röra av löst sammankopplade idéer och tankar som när man börjar försöka sätta ihop dem inte passar ihop särskilt bra. Jag menar, jag kan fatta att de kommer till en ö full med zombies, men vad är det som sprider den här zombiesmittan? Är det någonting som har förgiftat dem, eller ligger det en förbannelse över det, eller vad är det egentligen som är roten till det där? Jo, det kommer vi att få veta, men... Det förklarar inte varför det finns så många zombies egentligen för någonstans så verkar filmen glömma bort att det var det den började att handla om för att sedan börja ha en helt annan handling två delar in och... Ja, jag förstår inte hur det här kunde få grönt ljus överhuvudtaget. I, I, det är väldigt märkligt för det är... det är ju zombies i början men sen så förklaras det ju att det här inte är zombies utan det, det här är eh, ett vetenskapligt eh, projekt. Oj, spoiler! <haha> uh, och uh, sen så går man tillbaka och tänker men det är ju likförbaskat zombies för det är ju människor som blir smittade av det hela. Så det, det verkar ju vara som ett, ett virus, åtminstone, som sprider sig från människa till människa. Men det sprider sig inte från alla människor till alla andra människor utan vissa blir infekterade mellan vissa andra som blir bitna och attackerade inte blir infekterade. Så att det är lite inkonsekvent i tänkandet när det gäller monsterna i den här filmen. Och ju mer man tänker på det, desto mer irriterad blir man. Så... Det bästa är väl som vanligt när man ser en Uwebollfilm, det är bara att koppla bort och tänka på annat. Ja, eller så lämnar man bort hjärnan i en och en halv timme för man kommer inte att behöva den. Har man bara lite logiskt tänkande kommer man snart att börja upptäcka de enorma hålen i den här handlingen. Och de är så frustrerande stora att de går inte att ignorera. Annars så kan man ju slitas med lite i charmen av en sån här historia och tycka att okej, okay, det där är inte logiskt eller det där hänger inte samman eller det där fungerar inte men det är en underhållande resa så att jag, jag sitter med och ignorerar det där felet. Det går ju inte här för det finns ingen charm, det finns ingen karisma, det finns ingenting som gör den sevärd mer än att man fortsätter att titta för att man inte kan begripa hur det här överhuvudtaget har gått ihop. För manuset känns som ett gäng positivt lappar som någon har skrivit på en kafferast. Sammanhållningen i historien är så papperstunn att man är rädd att den kommer att spontant spricka när som helst. och... Ja skådespeleriet som sagt är på minus redan från början så ähm, det finns ingen anledning att se den här mer än samma fascination som man kanske har när man ser en vägolycka. Man vet att det är någonting som man kommer att få mardrömmar av men man måste ändå titta för att se eländet. Det är ju ingenting som står rätt till med den här produktionen. Och eh, det är ett litet under, känns det som att den har lyckats bli så här komplett egentligen som den ändå har blivit. Det här kunde ha blivit ett totalt vdrak, än värre än vad det egentligen är just nu. För eh, med de här människorna inblandade så eh, ja, är det ett under att kameran riktades åt rätt håll från första början egentligen heller. Nej det är väl ett av många små mirakel som har sammanfogat den här filmen och eh, någonstans kan jag tycka att det är mirakel illaspenderat men eh, för all del vi har den här nu, vi har tittat på den och det är ju hög tid att vi tittar närmare på våra rollfigurer här. Mm. Vi har ju en hel del samtidigt som vi inte har någonting alls för det är många namn, det är många rollfigurer och det är väldigt lite karaktär. Ja, det här blir svårt för mig. För jag har eh, kanske namn på en eller två som jag minns redan har bara fallit i glömska helt och hållet. Alla rollfigurer bara smälter in i varandra. Det är, bara, ja, det är bara dockor. Det är kulisser som rör på sig i stort sett. Det är rekvisita. Ingenting mer än så. Jag har ingen personlighet att kunna särskilja dem på. Eller egentligen utseende det är, allting bara smälter samman tycker jag så det här ska bli den största utmaningen i Radio historia tror jag att försöka bena ut de här rollfigurerna ja vi får väl göra som så att vi benar upp dem i grupp för ska vi ta dem en och en så är det risk att vi inte hittar särskilt mycket att prata om och den första gruppen det är ju naturligtvis tonåringarna som står på bryggan och är lite sura över att de har missat partybåten ute i ön. För där har vi ju Alicia, Karma, Simon, Greg och Cynthia. Och bortom att de är väldigt partiesugna och väldigt bra på att käbbla sinsemellan så finns det inte så mycket mer att gå på här. Jag la ju till en del karaktärsdrag och en del stereotyper men som du antydde så har de ju inte det utan det var ju någonting som jag la på dem i pur överlevnad för att orka stå ut med den här filmen. Ja det är äh, inte mycket man, man lär av de här. Jag för mig att äh, de båda killarna i gruppen här ska vara bröder för att äh, killen som överlevde alltihopa kan ha nämnt i förbi farten när han presenterar dem. Jag är lite osäker där, men det är det jag har på killarna. Den ena var var och och den andra var... Var han lite tvärtom? Nej, jag minns inte. Jag bryr mig inte. Sen har vi tjejerna och de är... Någonting. Den ena var kär i den andra som var kär i den tredje. Och ja, där har vi det. Och det är ingenting som vi får presenterat i någon form av kontext. Utan det är en berättarröst som säger det. Ja. För um, där är inte tillräckligt mycket skådespeleri för att förmedla någonting alls. Utan vi, vi behöver någon som talar om. Det här är den här tjejen. Hon är kär i den killen. Men han är kär i den här tjejen som är intresserad av den här killen. Vilket drama va? Men inte att det utspelar sig liksom... Rent fysiskt att det kanske är lite återvärda blickar till höger och vänster eller någonting sådant, nej. Utan det, det är bara döda stirrande dragt fram. Det är ingen, ingen känsla som eh, överhuvudtaget kommer från de här rollfigurerna utan det, det, är, det är bara tomhet. Det, det är ingenting, det är bara mannekänger som du sa tidigare som säger sina repliker och ingenting mer än så. Ja, den enda emotionella scenen vi ser mellan någon av dem här det är ju egentligen när de har kommit fram till ön och två av dem går lite avsides in i ett av tälten som står där för att ha en väldigt obekväm sexscen. Eller ja, sexscen är egentligen fel för de kommer aldrig så långt utan de avbryts för att det händer andra saker och det var inte särskilt övertygande om vi säger så utan det var ett extremt överskurd som gjorde att det var det var inte trovärdigt alls. Det enda som var trovärdigt var att eh, förspelet avbröts för att någon blev kissnörrig. Det var viss mått av realism som inte utspelas på film så väldigt många gånger. Så det var lite välkommet, men annars och jösses, vad, vad har de där att göra? De kunde väl åtminstone hälsat på varandra fem minuter innan de skulle spela in scenen så att de hade någon sorts fysisk intimitet eller närvaro innan det hela. För det, det känns väldigt krystat och, och allmänt hemskt där. Men... Ja, det är väl höjdpunkten när det gäller känslor eller vad man nu kan kalla det i den här filmen. Sedan så är det inte mycket mer bevänt med det. Sen så ska det ju vara mer tuffheten som kommer fram i de här eh, lite mässiga ungdomarna när de ska börja kämpa för sina liv. Eh, vilket ju också går lite sisso där för det här är ju inte direkt fråga om några actionhjältar vare sig rollfigurerna eller eh, skådespelarna. Nej, verkligen inte och visst, det finns en liten ömscen till lite senare när skådespelarna har um, hunnit prata lite med varandra mellan inspelningarna och kanske har druckit lite kaffe och sådär och skaffat någon form av personkemi för um, en av killarna blir ganska gravt skadad i ansiktet och känner sig inte riktigt lika snygg som han var och tjejen som han är intresserad av har väl börjat visa intresse för honom men nu känner och han säger väldigt ful och hon säger ändå att nej men jag, jag gillar dig för du är så modig och det är så överdrivet och så stultigt att jag nästan vill kräka när jag ser det men de försöker ju åtminstone och det är väl det bästa skuldespeleriet de har lyckats att prestera här för actionsekvenserna och alla andra scenerna det är också så extremt fyrkantigt och stultigt att jag inte kan ta det på allvar tyvärr mm. Så jag tycker väldigt synd om Ona Grauer, Enukka Okama, Tyrion Leitzu, Will Sanderson och Sonja Saloma, för um, det är ingen bra prestation här. De visar inte upp sig från sina bästa sidor och um, jag kan väl inte påstå att de har skådespelare framtid och framför sig. Nej, det har väl tiden utvisat. För nu har det ju gått över tio år sedan den här filmen och man har inte direkt hört eller sett deras namn någonstans efter House of the Dead tycker jag. Så det, det säger väl en, en hel del. Och ja, med det sagt kan vi väl ändå ta och lämna de här vedvärdiga ungdomarna och se om vi inte hittar lite andra vedvärdiga ungdomar någonstans. Ja för vi hittar ju ett gäng andra ungdomar på den här ön som redan har sökt skydd och äh, som de här slår ihop sig med för att vara en större och starkare grupp att stå emot mörkrets krafter med mm. och det är ju naturligtvis Rudy, Hugh och Liberty. Och Rudy är den som filmen redan har avslöjat för oss kommer att vara den som överlever. Så vi blir ju extra nyfikna på varför han överlever och inte alla de andra. Och eh, jag kan väl säga som så att det, det är väldigt underväldigande. Det, det händer väldigt lite runt omkring honom. Alla de andra verkar ha det värsta omkring sig istället. Och eh, det gör ju bara att man sitter och suckar för man hade ju nästan förväntat sig att han skulle råka extra illa ut i så fall så att man undrar, men hur tusant kommer han att klara sig till slutet med allt det skitet som kastar sig mot honom men nej, man, man utnyttjar inte ens att man har lagt ut en sådan livlina och försöker leka lite med den utan man kör det absolut mest fyrkantiga med de här rollfigurerna också och uh, tyckte man att de förra var stela och ointressanta så måste jag ju säga att de här är nästan värre. Det, det är de nog, fast i och för sig de är lättare att känna igen för Rudy är den, den långa, mörka killen med, med stubb och grejer. Så han har ju ganska distinkt utseende. Och Liberty har ju den här förbenade sparkdräkten på sig med amerikanska flaggan på. Vilket är ganska påfallande. Så hon står lite grann ut från mängden om man säger så. Och sen så, vad heter kamerasnubben Hugh? Han har sin eh, kamera och är lite så här eh, nördig och eh, lite grann så så där. Har man eh, honom i alla fall. Så jag kan särskilja de här tre. Jag hör och häpnar. woohoo jag har klarat det. Och eh, det gör dem åtminstone lite mer... Ja, vad ska man säga? Underhållande i, i mina ögon. Jag, jag kan känna igen dem i alla fall. Och, och se var det hela leder. Sen så i och för sig bryr jag mig inte så väldigt mycket. Men eh, rent fysiskt så... Eh, har de i alla fall tillräckligt mycket attribut för att jag ska kunna särskilja dem vilket är ett, ett smärre under här. Ja det var nog Liberty som var den enda som jag kom ihåg namnet på för det var någonting de hojtade till lite emellanåt. Och den amerikanska flaggan på sparkdräkten är ju väldigt identifierbar så absolut jag lärde ju känna henne åtminstone. Sen är hon ju en av de som stryker med ganska tidigt. Spoiler! Men utöver det så har jag inte så mycket att säga om henne. Hon var där precis som Hugh med sin kamera som också stryker med ganska snart. Och ensam kvar har vi Rudy och resten av gänget som ganska snart också kommer att börja stryka med. Så det lilla de har i rollfigursväg det hinner inte utvecklas särskilt mycket bortom att han har en kamera, hon har en spark direkt och han har ett förtjusande hår <laughs> ja det är ett förtjusande hår han har eller hur den här Rudy han är också eh, personen som har mest karisma bland ungdomarna tycker jag och som har en viss tendens till att, att kunna skådespela åtminstone vilket är positivt men eh, de övriga de stryker ju med i stort sett så fort de har uppfyllt sitt enda syfte känns det som, det är lite som att alla de här andra bikaraktärerna, de är med i filmen på grund av en enda scen. När den är avklarad så dör de. Och en efter en så, så får de ju sina scener. När kamerakillen har visat vad han har filmat under ravet här som visar när zombie-armén tar dö på alla festarna där. Så har han gjort sitt och faller in i bakgrunden och sen så dör han. Och ja, lite grann så är det med, med alla andra karaktärerna också och ja, på något vis så var det ju naturligtvis väldigt tillfredsställande för min del. Jag kan väl hålla med om till viss del att Rudy är den som har mest karisma och skådespelartalang här men med tanke på hur lågt tröskvärdet är så säger inte det särskilt mycket egentligen. Mm. Han hade kunnat ha en mikroskopisk nivå och det hade fortfarande varit mer än alla de andra tillsammans men för all del då är helt rätt där. Och för vad det är värt så har ju Jonathan Cherry som spelar Rudy gjort vad han har kunnat med den här rollen. Men alla de andra, Mika Eklund och Kira Clavell som spelar de andra två rollerna, inte så mycket att bidra med. De, de är där rent fysiskt, mycket mer än så kan man inte säga. Det är så innehållslöst, det är bara yta och den ytan är extremt skamfilad skulle jag vilja säga. Ja det lämnar ju en hel del över att önska om man säger så. Och det är ganska så tydligt att Jonathan Cherry står lite grann över de andra. För han, han har åtminstone karisma och lite grann utstrålning och han kan göra någonting. Men där, där slutar det. Han kan ju inte göra det som behövs för rollen. Det är väl en sak som är säker så även där är det ju totalt underkänt. Så eh, nu har vi väl pratat om alla ungdomarna som vi kan och vill och orkar prata om. Eh, det finns ju en hel del andra offer som man kan ta upp. Men nu får det räcka tycker jag. Nu tycker jag vi vänder lite snabbt blickarna mot båten som de kommer in på. För på båten finner vi ju bland annat killen från Das Boot, Passande nog. Eh, Jürgen Partner har vi ju som kaptenen här med det passande namnet Kirk som de ju vill göra ett lite små roligt skämt av. Ja, de försöker ju säga på ett Star Trek-skämt och det är han ju inte särskilt imponerad av. Han eh, demonstrerar ju väldigt snabbt och tydligt vad han tycker om sådana skämt och därefter är det få som är beredda att göra ett. Ja, jag kunde undra varför, hust hust harkel, harkel. Men som rollfigur så är han väl den som har mest karisma och karaktär i hela den här filmen. Och det är inte särskilt konstigt med tanke på att det faktiskt är en rutinerad skådespelare som gör den här. Sen kan man diskutera hur mycket han har att jobba med egentligen för... Det är inte särskilt mycket och han har väl inte så mycket entusiasm att lägga i rollen heller utan det känns mest som att Jürgen är där. Han gör precis vad han har blivit ombedd att göra men inte ett uns mer. Och jag skulle väl via påstå att jag, jag tänkte inte så mycket på att han faktiskt var en ganska så stereotypisk smugglarkapten egentligen. Det är bara för att han har en kompis som går runt ständigt i sydväst och verkligen känns som en överstereotyp på en galen fiskargubbe som gör att man identifierar att ah, ja kaptenen är ju också en stereotyp faktiskt. Mm. Men för vad det är värt, jag tycker de här två sjöbusarna är nog de absolut skärmigaste och roligaste i den här filmen. Jürgen Porchner är väl den bästa men vi har ju även Clint Howard som eh, Salish som man kallas och eh, där har vi ju en snubbe som inte har alla hönsen hemma. Nej, <laughs> Det är märkligt att Clint Howard hela tiden får de här märkliga rollerna som väldigt suspekta individer. Men han, han gör ju alltid någonting, någonting roligt av det hela. Så det är alltid härligt att se Clint Howard i en sån här roll- det här är väl en av de minst utvecklade och roliga av hans insatser i filmvärlden men för vad det är så uppskattar jag att ha en människa som Clint Howard med i House of the Dead så man får lugna nerverna lite grann och kan ha lite roligt också åtminstone och... Jürgen-partner och ja, jag vet inte han liknar lite, fick nästan lite hans Solo-vibbar i det här lite nonchalanta agerandet som han har. Men då skulle mm. ju Salish vara hans eh, Chewbacca kanske. Men det, det var en liten en rolig grej som jag, jag tänkte på där. Men det här är ju långt ifrån hans Solo i, eh, i Star Wars. För Jürgen han är så trött så oengagerad som du sa och Helt och hållet ointresserad av att agera. Eh, vid vissa tillfällen kan han glimra till lite grann, och man får se lite mer av Jürgen Partner. Men eh, annars så, så är det väldigt, väldigt blekt av, eh, av denna rutinerade skådespelare. Ja, men ribban är ju satt ganska lågt här så trots att han inte lägger ner så mycket energi på sitt skådespeleri så är han ju fortfarande den roligaste figuren att följa här. Han har ju lite attityd, han har ju lite jävlaranamma som han tar till och där är ju scener där det verkligen är räddningen för gruppen även om kaptenen själv måste offra sig explosivt. Spoiler! Men för vad det är värt, jag gillar honom verkligen och det är en liten tröst i den här filmen att han är där. Det är inte bra, den är illa skriven och den är också illa skådespelad. Men med tanke på resten av ensemblen så är det fortfarande en liten tropisk ö på det här skådespelarhavet som bara stramar runt. Och ja, Clint Howard Han är väl en liten atoll i så fall Som eh, verkligen får det att glimra till Med lite humor där För han är kul Och han har väldigt mycket där Som gör att han är charmig Även om det är på det lite obehagliga creepy-sättet men eh, han är där och det som finns, det det funkar. Jag, jag önskar bara att han sparade sydvästen till när han faktiskt behövde den för det ser ganska konstigt när han går runt i solsken och har den på sig. Ja, du vet det kan stänka ordentligt ute på böljan blå och han vill ju inte bli blöt om kläderna och det var det enda han hade, det Ja, jag irriterar mig inte så väldigt mycket på Sydvästen. Den, den finns där och det, det är helt okej okay med mig i alla fall. Och jag håller ju absolut med om att hur trött Jürgen Partner än är och eh, hur lite Clint Howard än är med i den här filmen. För han dör ju naturligtvis väldigt snabbt också, spoiler. Men eh, det här är ju verkligen det bästa med filmen här. Att det, det finns någon som man faktiskt kan bry sig om lite grann åtminstone och tycker jag är någorlunda behaglig att följa under filmens lopp. Så det är verkligen någonting som man greppar tag i och håller fast i benhårt när man ser på, på House of the Dead för annars så skulle det bara bli allmänt kaos av det hela. Så där har vi... Lite grann av räddaren i nöden. Ingenting som räddar filmupplevelsen överhuvudtaget men eh, någonting som får en att kunna stanna upp och chippa efter luft innan man åker ner under ytan igen och kämpar för att överleva. I så fall skulle jag nog vilja påstå att Ellie Cornell som spelar en roll som heter Jordan Casper är en liten fröjd för ögat också. Jag tycker inte att de etablerar särskilt bra om hon jobbar för tullen eller om hon jobbar för kustbevakningen men hon är väldigt väldigt intresserad av Captain Kirk här och är nyfiken på vad han håller på med egentligen för skumraska affärer och han har ju inga problem alls med att försöka komma undan henne så mycket han bara kan. Men hon dyker ju trots allt ändå upp på ön och är där för att hjälpa ungdomarna att överleva även om hon inte lyckas särskilt bra, spoiler. Men det hon åstadkommer tycker jag ändå är ganska fullgott om vi pratar actionfilm för hon är där, hon är handlingskraftig, hon vet vad hon håller på med men utöver det är det inte särskilt mycket roll att tala om. Hon, hon är bara actionhjältinnan helt enkelt och så mycket mer än så har inte Gummibollen lagt in i manuset. Nej, det är så att hon dyker upp från ingenstans för att, att rädda dagen. Och ja, jag tycker det är en extremt överdriven prestation här av eh, Ellie Cornell. Eh, men det är ändå rätt så skönt att, att hon finns här för... Eh, hon är ju hyfsat etablerad som rollfigur i alla fall, att man vet eh, vad hon håller på med, att hon är kapabel, man kan följa den här personen lite grann, men eh, ja, det är inte så mycket mer än så, hon är inte så... Pålitlig, så att säga, för de blir både benlös och hopplös till slut och ja, jag tycker eh, man kan ge en, en viss nickning åt eh, en, en polisman eh, eller kvinna Kaspershol. men ja, ja, jag tycker inte det är, det är så väldigt mycket bevänt med, med den här personen heller men det var riktigt skönt att se en en kompetent kvinna tar kommandot över eh, action-scenerna och hela situationen egentligen också. Så att det, det är väl inte så konstigt att Ellie Cornell får en lite tillfälle och skina i den här filmen. Men eh, ja, det är kanske inte mycket mer än så. Och eh, ska vi bara ta upp, bara för att spoila skurken i filmen, ska vi ta upp honom också? Ja, jag tycker faktiskt det för våra lyssnare förtjänar att få höra vad som är roten till ondskan här. Vad som gör att de döda lyfter sig och sina gravar och vandrar i jakt på färska offer. För vi har ju naturligtvis en und makt som står bakom allting. Och den makten är en man som heter Castillo. Och han är en man som tydligen fängslades av den spanska armén för många hundra år sedan och som skickades iväg för att vara fängslad och sätta i någon arbetskoloni någonstans eller vad tusan, de förklarade inte särskilt bra. Han är åtminstone på ett fartyg som strandar på den här ön för att han attackerar besättningen och han har blivit dömd för att han sysslade med oheliga experiment för att förlänga sitt liv. Och det är väl ganska uppenbart att han har lyckats vid det här laget med tanke på att han fortfarande är kvar. Ja, det är ju han som döljer sig under det här mystiska huset som finns på ön. Där han ju fortsätter sina makabra experiment. Och tydligen har lyckats skapa en hel armé av... Odödliga varelser som kan förse honom med nya kroppar och experimentera på och som samtidigt ser till att hålla alla borta från hans mörka hemlighet. Men här börjar logiken att falla samman och jag ska försöka hålla det så enkelt som möjligt för den här diskussionen skulle kunna hålla på länge om vi ska gå in på detaljer. Men hade det varit så att han i sina experiment råkade skapa zombies, att han stal livsessensen från andra människor för att hålla sig själv i liv, vet du vad, det hade jag kunnat köpa. Det hade varit väldigt, väldigt typiskt, det hade varit extremt generiskt, men det hade åtminstone funkat. Nu försöker de hitta på en annan anledning att han använder vetenskap till att skapa någonting som gör att han kan hålla sig själv i liv och till det så behöver han andra människor. Men det är inte riktigt specificerat till vad. De antyder att han skäl andras organ och liknande för att sätta in dem i sig själv. Men då måste jag säga att hans livsförlängningsserum inte är... Särskilt effektivt för då håller det ju egentligen inte honom vid liv utan det gör det bara möjligt för honom att sno andras organ för att ja, kunna bygga på sig själv när någonting annat går i sönder. Och om man då börjar fundera över var kommer i så fall alla zombies ifrån för med tanke på att vi ser någon av vännerna bli bitna och sedan också bli en zombie själv, medan andra inte blir det, så börjar man undra men hur hänger det samman med de här experimenten och varför funkar det i de fallen men inte i de fallen var, mm. vilka faktorer var det som var annorlunda där jämte där och så helt plötsligt så exploderar hjärnan för man får inte ihop det överhuvudtaget utan det är ganska tydligt att de logiska orsakerna har varit det sista de har tänkt på, de har försökt hitta någonting som var häftigt, någonting som de tyckte funkade och så har de inte brytt sig om om det faktiskt sitter ihop ordentligt det är riktigt märkligt det där för han har ju någon mystisk sörja nere i, i källan där också som verkar ge döda människor liv så fort den rör vid döda kroppar eller någonting sådant men ja, samtidigt så verkar ju den här sjukdomen eller eh, vad man nu ska kalla det sprida sig via Bett. Samtidigt så är ju inte det konsekvent eftersom andra som blir bitna inte blir eh, zombies. Och ja, det är en riktig röra. Jag vet inte riktigt vad han håller på med vad han har för syfte där nere i Castillo. Men eh, han verkar ju behöva byta ut sin egen hud i alla fall. För han har ju gått om eh, olika skinnbitar påsydda i, till höger och vänster här i en... Eh, fin liten eh, kvilt teknik som man använder där nästan. Så eh, det verkar ju ha ett visst behov av så det kanske inte fungerar för just eh, huden men för organen att de kan hållas vid liv och det verkar ju funka jättebra för även utan huvud så kan ju Castillo fungera tydligen också. Och hur det funkar vet jag inte riktigt heller. Så... Eh, ja Jag vet inte om jag riktigt skulle vilja kalla det här för något vetenskap egentligen för det, det, det låter väldigt magiskt det här. Jo och om jag förstod det rätt så bygger mycket av spelserien på att det här är på magisk väg som zombies och liknande har uppstått och vet du vad det är också lite väl generiskt för min smak men det funkar ju åtminstone. Här har man försökt att hitta något slags mellanting mellan de två världarna och har inte riktigt benat ut vilket som hör till vad och hur det ska sitta ihop för att verkligen fungera så mm. det är väl en väldigt missbildad hybrid mellan de två idéerna här och jag hade föredragit om de körde den ena eller den andra och så varit konsekvent med det. Och konsekvent det skulle jag väl inte heller vilja påstå att Castillo som rollfigur är för man ser honom stå och glutta lite i buskarna här och där under filmen tills han känner att det är en bra idé att verkligen dyka upp och visa haha jag är den unda makten bakom allt som händer på den här ön och givetvis kommer det att bli en slutkonfrontation som är... Ganska tafflig och ointressant om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och jag skulle väl vilja påstå att David Paffley som spelar rollen, han försöker men han har inte riktigt den där karisman och det där skådespeleriet för att faktiskt ta en så här usti skork som det är och göra något intressant av honom. Han känns fyrkantig, han känns extremt generisk och ointressant och han är bara där för att vi ska ha den här slutkonfrontationen. Inget annat. Nej, precis. Och Castillo är ju verkligen en rollfigur som kräver en karismatisk skådespelare och David Palfrey är ju inte direkt en sådan känns det som. Han är... Inte riktigt närvarande alla gånger känns det som. Han är lite borta i sin egen värld och inte där han behöver vara. I gestalten så att säga. Och Nej det är något ganska brutalt fel i leveransen och närvaron och allt möjligt här. Så nej han håller inte riktigt hela vägen. Han gör ett kort försök men tyvärr det fungerar naturligtvis inte som med allt annat i den här filmen. Och med det sagt så tycker jag att vi lämnar den här rolllistan så långt bakom oss vi bara kan och istället tar en titt på det visuella. Mm. Och ja, det visuella i den här filmen är ju en historia för sig. För jag skulle ändå vilja påstå att de har utrustning som ger en kvalitet motsvarande en ganska bra budgeterad tv-film. Men inte ett uns mer än det. Sen är inramningen av den här filmen och scenerna i den inte särskilt kompetent genomfört. Det är ju en film som rent visuellt åtminstone slår Sharktopus som ju var en, en tv-film om jag inte minns fel. Så eh, heja Uwe Boll, du slår Sci-Fi Channels lågbudgetproduktioner i alla fall. Men eh, det, det är ju ändå saker och ting som inte stämmer här. Man har ju fått till en någorlunda bild, så att säga, med hyfsat djup och kontrast. Man har kunnat få fram lite hyfsad ljussättning emellanåt till och med. Men annars, alltså inramning, kamerarörelser och allting annat är, fallerar ju totalt. Och man ser hur de har försökt. Smyga in extra belysning i utomhusscenerna och försökt rättfärdiga det på något sätt att det är någon spotlight mitt ute i skogen. Och eh, bara för att få lite mer ljus och det, det märks lite grann om man säger så. Eh, ja, jag vet inte, det känns inte som kameran riktigt vill fokusera på rätt ställe. Det känns som det nästan är ett medvetet drag för den. ...är lite off hela tiden... ...så den är sen att följa med... ...och ja, det verkar bara vara dålig kommunikation... ...mellan regissör och kameraman... ...och alla snubbarna inblandade här... ...men eh, kameraarbetet fungerar lite så och så... ...klippningen har vi redan pratat lite grann om... ...när de har kastat in massa spelsekvenser i den här filmen... ...det fortsätter lite grann på samma vis... Jag har inte riktigt tänkt till och försökt få det detta flytet i berättandet och nej, klippningen fungerar absolut inte i den här filmen. så det, Jag skulle vilja säga att det här är ett någorlunda gott försök till att göra en film men absolut inte en, en visuell film som egentligen håller mått. Jag skulle vilja påstå att de har försökt sig på någonting som jag brukar kalla för en MTV-klippning här och det är att de har väldigt många snabba klipp mellan många olika scener för att det ska se häftigt och dramatiskt ut. Men det kräver ju också att man har full koll vilka klipp man ska klippa mellan, hur de är komponerade och hur de hänger samman Ja, rent narrativt. Händer det där före det där eller händer det där efter det där och så vidare? Att det finns en logisk kedja av händelser och där är väldigt många tillfällen i den här filmen när det är väldigt högt tempo och väldigt mycket action som jag undrade vänta nu här, händer det här ur sekvens eller händer det där innan det där eller sköt han den innan den ramlade där och ramlade kul där men står plötsligt upp där men ligger ner sen där igen och så vidare och så vidare. ja Det är en fruktansvärd soppa och man undrar om de har klippt för att det ska se häftigt ut snarare än att det ska hänga samman och det gör ju bara att ha man ögonen med sig lite grann då då upptäcker man ju alla de här tempusfelen och blir bara små frustrerad mm. av det. Man kan inte njuta ut av den lilla action som finns där och man kan inte njuta av den överdrivna inställning man har till action heller för folk som aldrig har hållit i vapen, de hoppar ju och skuttar med <laughs> hagelbössor och andra handvapen som om de inte har gjort något annat i sina liv. Och där är vi vid det här logiska igen, hur kan de här ungdomarna skjuta så bra och hur kan de vara så bekväma med vapen när de är ganska förvirrade när de kommer på tal och vet inte riktigt hur de ska hålla i de här vapnen först men sen helt plötsligt är de experter på det. Vi förstår ju att det bara ska vara en läcker sekvens och vi ska inte tänka för mycket på det men med tanke på att det redan är så många brister och fel i den här filmen så är det ju bara ännu ett fel till en väldigt, väldigt lång lista. Ja, så fort eh, actionsekvenserna tar i och de försöker eh, verkligen klämma på rejält så, så märker man att de, de lägger allt vad rim och reson är åt sidan och bara fokuserar på vad det häftigaste som bara går att filma och hur de ska realisera det och ja svaret är väl inte så bra egentligen och de försöker sig på den här vedervärdiga Matrix-styket med snurrande kameror som eh, går runt skådespelarna här runt en riktigt taskig green screen och de försöker lägga på lite rökeffekter där för att det ska bli extra tufft när det, det ser helt hemskt ut och de lyckas pausa när skådespelarna är i den mest obekväma och löjliga positionen som de bara kan hitta tydligen också det, nej, vad i hela friden håller de på med där och på det viset är det och det, det irriterar mig mer än när det inte hände någonting egentligen i filmen jag bara önskar kan vi inte gå tillbaka när folk bara gick omkring i skogen och mest gjorde ingenting det var betydligt mer intressant för det här börjar verkligen eh, irritera mig fullständigt. Och att man bara har maga av att låta dollyrelsen vara kvar i en bild. När man ska göra hjältescenen när de modiga beväpnade ungdomarna kommer gående mot en där. Det är nästan oförlåtligt för den går rejält in också där. Hur kunde de inte se det här? Det är, är sanslöst. Men eh, ja, nog om, om det negativa, får avsluta på någon lite positiv grej. Så tyckte jag, alltså själva huset, House of the Dead, det var ändå någorlunda eh, stämningsfullt uppbyggt där. Att eh, det så ut som eh, ett typiskt hus i en skräckfin bör göra sådär lite eh, nedgånget och eh, helt skevt så att säga och inte ser naturligt ut överhuvudtaget. Det så verkligen ut som ett, ett spökhus, ett monsterhus. Så även om det inte så riktigt äkta ut så tyckte jag ändå att själva designen där var någonting positivt. Hör och häpna. Ja, dekoren kan vi ju inte klaga alldeles för mycket på för den känns ju ändå ganska genuint jord. Där har de haft bra folk till hjälp. Och jag skulle väl vilja påstå att detsamma gäller en stor del av sminkningen för ganska många av zombisarna ser helt okej okay ut. Det är inget överväldigande naturligtvis men fullt godtagbart för filmen och den budget som de har haft. Om det är någonting som verkligen sticker mig i ögat, ännu mer en dålig räls, ännu mer en kass ännu mer en dåligt skådespeleri och en kass story så är det dödssekvenserna som de har lagt in här. För de har helt enkelt valt att när en karaktär dör då ser vi den karaktären i helbild medan kameran snurrar runt den och bilden färgas röd. Och jag antar att detta är någonting som de har behållit från spelserien. Mm. Och vet du vad? I ett spel kan jag faktiskt köpa det. Det är ett abstrakt sätt att visa att din rollfigur är nu död utan att ha något överdrivet grisigt eller kladdigt eller blodigt. Men i en film av det här slaget så känns det bara obekvämt, onödigt och fullständigt oförklarligt. Varför ser vi någon som precis har dött liggandes med en hel hop zombies över sig stå upp förhållandevis oskad och så blir bilden bara röd? Det är så vansinnigt ologiskt att det bara skriker det här kommer från ett tv-spel, det här kommer från ett tv-spel vi är trogna vårt källmaterial, eller hur? Och jag skulle väl vilja säga att visuellt sett så är det en av de största synderna i den här filmen för oj vad det ser illa ut. Ja verkligen, det är ju bara instoppat som fanservice här att de bara ska blidka House of the Dead spelarna här Åh oh, vad tufft är det är med här Och det är ju en hel del som Verkar vara skapat på det viset I den här filmen Att de har den tänkta Målgruppen framför sig Och fundera vad tycker de om Och försöker trycka in lite sådana här Saker emellanåt Som till exempel de här Vedervärdiga dödsscenerna Och naturligtvis kan det vara Gott om eh, Nakna bröst också för att att det är tonårspojkar som ser på den här typen av filmer. Så då ska det naturligtvis vara sådant med också. Och det är säkerligen eh, därför de har beslutat sig för att, att trycka in spelsekvenserna som finns i filmen här också. Att det, de bara trycker in massa godtyckliga saker för att de tror att publiken tycker om det. Utan att liksom tänka på, på helheten. Och ja, Jag vet inte, det finns säkert en hel del som... Eh, jag tyckte att det var hur häftigt och coolt som helst men jag skulle vilja säga att man underskattar sin publik genom att göra på det här viset och bara förringa dem till ett par klichéer eller gimmicks som man använder i, i filmproduktionen. Det är så mycket här som bara känns så fruktansvärt obekvämt och man undrar verkligen hur tusan de tänkte egentligen. Hur trodde de att de skulle få det här att gå ihop med tanke på hur mycket inkompetens det är inblandat? Och jag får kalla kåra av den här filmen när jag tänker på att den ändå har kostat 12 miljoner dollar. För visst, jag kan se att en del av det har spenderats på sminkningen. Jag kan se att en del av det har spenderats på lokaler och utrymmen och på all rekvisita. Men förutom allt det så känns det som enorma mängder bortkastade pengar. För vad de än har spenderat det på så var det inte värt det. Nej, det var verkligen inte värt att göra filmen och det var verkligen inte värt och sätta sig ner och se på filmen så ja det känns som alla är förlorare när det gäller House of the Dead. Alla som ger sig in i den här det här helvetet skulle jag vilja säga bara går ut som själslösa individer känns det som. Ja, och innan vi förlorar våra egna själar så är det kanske bäst att vi rör oss mot summeringen så vi kan lämna den här filmen bakom oss. För um, hur skulle du välja att summera House of the Dead? Ja, jag vet inte om vi behöver sammanfatta den här filmen egentligen. För jag vet att det här är skit, du vet att det här är skit och alla ni som lyssnar vet att det här är skit. Jag blir så extremt irriterad på latheten som genomsyrar varenda del av filmskapandet i House of the Dead. Och om inte de bryr sig så varför i hela friden skulle jag egentligen göra det då? Den så kallade handlingen är för det mesta obefintlig och när det väl finns en handling så är den idiotisk och osammanhängande. Det händer i stort sett ingenting i den här filmen och när det slutligen blir fråga om lite action så är det så makabert dåligt genomfört. Filmmakarna själva verkar ha fattat hur tråkig den här filmen är. För de klipper in bilder från tv-spelet för att tittarna ska ha något som fångar deras intresse. Det är inte direkt ett bra tecken när man hela tiden måste påminna tittarna om källmaterialet och försöka dölja sin egen Inkompetens. Jag har i och för sig inte spelat House of the Dead så filmen skulle mycket väl kunna vara en perfekt bild av spelupplevelsen. Men jag tvivlar på det och om det skulle vara så så är jag väldigt glad att jag inte har tagit mig an att spela House of the Dead. För filmen den är bara tomt och totalt meningslöst monster som tar mitt mot till bristningsgränsen. Den här filmen kan inte ens filma det lilla som sker på ett intressant, kompetent eller ens någorlunda effektfullt sätt. Det är pinsamt att se på House of the Dead och dess likgiltiga attityd till filmskapandet. Det är lika pinsamt att se skådespelarna försöka generera känslor och ge en personlighet till rollfigurer som uppenbarligen inte hade något till att börja med. Mest pinsamt är det nog att se Jürgen Partner i den här filmen. För maken till uttråkad och likgiltig skådespelare får man trots allt leta efter Hans namn borde inte få finnas ens i närheten av den här filmen. Men ja, vad gör man inte för lite pengar? Det här är dock inte en film som jag skulle vilja säga är en av de sämsta genom tiderna. House of the Dead är en vedervärdig upplevelse, men den går att genomlida och den är lyckligtvis riktigt lätt att glömma när fanskapet väl är över. Det enda som består är irritationen av att den här typen av film får lov att göras och att det kan löna sig att göra dem. Det säger en hel del om det samtida filmklivatet. Folk gillar visst att se på sånt här. Men jag vägrar att engagera mig mer i den här typen av filmer än vad filmmakarna har gjort under arbetet med filmen. Så för all del, se den här skiten eller gör det inte. Jag orkar bara inte bry mig. Ja, jag håller med dig till punkt och prickar även här för även om det här är en riktig skitfilm av högre kaliber så är det fortfarande inte den absolut värsta jag har sett. Det finns mycket här man kan njuta av om man verkligen har ett morbidt sinne för filmtittande och njuter av att se någon misslyckas fundamentalt. Jag hade hoppats att det skulle bli en sån upplevelse för mig eftersom att jag... Tycker ändå att skitfilmer kan vara väldigt underhållande att se på. Men den här hade inte ens den charmfaktorn. Den kändes bara så extremt oengagerande och extremt intetsägande att jag inte ens kunde få upp den minsta lilla entusiasmen till att skratta åt den. Istället blev jag extremt hängig, extremt uttråkad och satt bara och led genom den här speltiden. Skådespeleriet är fruktansvärt, det är inte ett och det är så underengagerande att man undrar om inte den här uppfinner en helt ny skala för antiskådespeleri för här slås nya rekord, den saken är säker. Jag tycker så synd om fansen till House of the Dead-spelserien som förmodligen hade ett visst hopp till att den här filmen skulle fånga deras spelserie på ett bra sätt jag är extremt tveksam till om den faktiskt gjorde det men eh, om den gjorde det då är jag också extremt glad att jag inte har spelat det här spelet. Det här är en skitfilm, se den på egen risk, jag kan inte rekommendera den, inte ens för ett skratt i goda vänners lag. Den har inte tillräckligt mycket charm för det. Nej, det krävs en väldigt speciell människa för att kunna hitta det roliga i en film som det här. Så eh, lycka till, säger jag bara, om du vågar ge dig på det. Jag, jag personligen tar och stänger dörren till det här huset och låser det och tar mig så långt ifrån det jag bara kan. Men eh, jag har hört att det finns ett annat hus som är betydligt intressantare att ta sig till. Jag har ju fått hoppa på båten och köra in till fastlandet också och sen ta bilen ut till förorten men där på en gata finns det ett hus som jag är väldigt intresserad av för där ryktas det om att det kan hända lite läskiga saker Måne. Ja jag tror vi kommer att få en hel del mysrys när vi ringer på den här dörrklockan men eh, å andra sidan så är det kanske inte en bra idé att stå alldeles för nära för eh, det kanske händer ett och annat i så fall. Ja jag har hört ryktas om att både den ena och den andra har en tendens att försvinna i husets närhet här så jag vet absolut inte vad som för sig går. Emellanåt så kan det inte kännas som en så barnvänlig miljö att vistas i och kanske inte ens att titta på. Men samtidigt så ser jag i alla fall fram emot att få reda på vad det är för ondska som ligger och ut ute i förorten.